«Хочеш лагодити старий ґрунт?» «Безнадійна справа. Мабуть, десь куплю за селом. Із землею начебто не продається». Микола звузив очі. «Портрет Лесі Українки був тут?» – запитав я. «Ага», – озвався Микола. «Він, мабуть, обмірковував моє становище. Цілком забувши про мене, обдумував твердо, причіпливо» враховуючи всі за і проти. Микола наповнив чарки, в очах його застрибали рогаті чоловічки. Отже, за спокій Прокопику. І знов очі стали сухі, але він усміхався, зрозумівши мене. Мені здається, сказав я, що цей спокій треба якнайповніше використати, щоб кожна людина залишила слід у часі, щоб зробити такий запас, який би гарантував одне з подіванок. Ти знаєш, скільки нас витлумили? Уявляю собі. Ось бачиш, треба кардинально змінити політику, поки не пізно. Галичину зітруть з лиця землі, якщо в народі не продумається усвідомлення своєї сили. Бо ж тут завжди чекали допомоги, завжди. Крутили головами. Тому їх так легко було скручувати, то одним, то іншим. Пригадуєш, що ми колись говорили про життя? Ще пак. Але ж ти закуси про копику, п'яний будеш і допий. Якийсь час ми мовчки розправлялися з нарізаним на пластирки крихким з червоними прожилками салом. Микола налив собі, щоб випити разом зі мною. «Для цього потрібна розумна і сильна влада», – продовжив я перервану розмову. «Розумна, сильна і далекоглядна. Мене непокоїть, що тихо, що не доходять ніякі чутки про нинішній уряд». «Нинішній уряд?» – із загадковою посмішкою повторив Микола. «Ти маєш на увазі секретаріат? Він мовчить, і це найстрашніше». Поки що я не знаю. Дитятко народилося, це секретаріат, але ми побачимо, від яких батька неньки. Але тепер воно в сповитку. Кого чекати? Нерона чи Цезаря? Не знаю. Але гадаю, що Нерона. Мовчанка – це передень змови проти народу. Історія знає таких випадків багато. Вони закінчувалися таємним терором знищенням тисяч невинних або маловинних людей і жахливим онімінням націй на багато десятиліть. З твоїх слів можна зробити висновок, що мама не поступиться мачусі. Так, Прокопику, потім я тобі дещо покажу, а тепер уминай сало. Як Європа? Європа бунтує, відповів я. Це добре. Такого приятливого моменту для нас ще ніколи не було. «Ти закушуй, тобі не здається, що сухарі пахнуть горищем?» «Ага». Я почав оглядати кабінет. «Справді, дуже зручне місце для відпочинку. Тут, мабуть, легко зібратися з думками і легко картати себе за якийсь промах. Отже, життя вагітна добром і злом жінка, що не може народити, оскільки люди жадають від неї тільки добра». Микола відштовхнув крісло, пройшовся по кабінеті. Я дивився на нього насторожено. До чого він веде? Ти репетував: Боротьба до дідька жінку, так чи ні? Так, тепер ходи, щось покажу. Він запалив ліхтарню і провів мене в сирі процвілі льохи. Тримаючи мене за руку, попереджав, де приступка де гнилий бальок чи калюжа. Витко навідувався сюди частенько. «Колись тут катували кріпаків», – сказав він напівголосом. «Хто знає, може ці пивниці ще комусь придадуться?» – озвався я. Ми шли хвилин з десять, кружляючи темними лабіринтами. Нарешті підземелля обірвалося, і перед нами стала глуха стіна, викладена з нетесаного каменю. Микола передав мені ліхтарню і, просунувши пальці в чілини, видобив завбільшки з решето брилу, за якою зіяла непроглядна темінь. Забравши назад ліхтарню, він поклав її на той бік отвору і засміявся –